Прибульці швидко, але уважно оглянули мій кабінет. Я помітив, як в уста одного з них, того, котрий був за старшого, хлопця років 25, торкнула ледь помітна посмішка. Щойно він зауважив довгу подряпину на бувалому вбувальцях столі, пил який в'ївся у настільний вентилятор ще радянського виробництва, та давно не прані фіранки на вікнах. Молодшому не було, мабуть, і 22, але його очі були як дві краплі води, схожі на очі старшого. В них давно і міцно угніздилися самовпевненість, зарозумілість, і почуття переваги над усіма, хто стоїть нижче за нього, чи то в плані фізичному, чи в матеріальному. Зараз це все було зверху прикрито маскою показної ввічливості, але прикрито невміло і досить недбало. «Добрий день», – привітався той, що був старшим. «Градов, це ви будете?» Я мовчки кивнув і, відкинувшись на спинку стільця, запитально подивився на обох. «Вам щось потрібно?»